Ходи Марися. Стьопа. Приїхав. Здрастуй, братику!» Обнімай його. «Слава Богу, що ти приїхав. Ми вже з мочі вибились і ради не дамо. Батько дуже слабі. Мабуть, умруть». Степа, а що ж йому таке?» «Одно до другого. Тут оказія з тим женихом. Ти, мабуть, чув?» «Чув», – Омелько розказував. Не Невспіли батько очунять після тієї оказії, тут Красовський зібрав людей, виганяв нас з села, хотів розвалить хату. Батько дуже сердились, сварились, кричали, і з ними зробилась якась причина. Упали на землю зовсім як мертві. Ай, не доведи, Господи. Ми з матір'ю в ногах у Красовського валялись, на силу на місяць, та й то дядько Гербаці заступились. І це ще не кінець. Пройшло кілька днів, батько стали поправлятися, як знову получили бумагу, що в дворянстві відказано, і зовсім вже занедужали, сили вибились, нічого не їдять, все зітхають та читають ту проклятущу бумагу. Коли б хоч з Красовським помирилися, то він знищить нас зовсім. Завтра строк вибиратися. А куди вибиратися? Що робить слабим батьком? Самі не знаємо. Слава Богу, що ти приїхав. «Степан, от наказання, Господнє! Не знаю, як і признатися тепер батькові. Я вже Марисю теж не служу. Мене за штатом оставили». «Марися, не кажи, не кажи батькові, Боже, Борони! Вони зараз і мруть, якщо довідується, що й ти не служиш. Після скажеш». «Степан, а мати де?» «Марися, пішла!» До дядюшки Гервасія просить, щоб помирився з батьком. Чи не дасть якої ради? Його так-так колюбили, слухали і посварились. Степан, а за що ж уже з Гервасієм папінька посварився? Марися, багато говорить, я тобі пості розкажу. Тепер йди до батька. Вони тебе дуже нетерпляче ждали. Тільки не кажи, що ти не служиш. Боже, Борони, послі. Степан, у мене ж ноги стали труситься. «Стільки біди кругом, що й, Махнувши рукою, пішов у бокові двері. Марися. «Ай, Господи милосердний! Вернити спокій і мир в нашу сім'ю! Так вже вимучилися всі, що, здається, і умерти було б краще, ніж щодня турбуватися і не бачить краю всім бідам і напастям. На дядюшку Гервасія вся надія. Чи облагають вже його мати?» Входить Микола. Марися. ну що? Мати у вас? У нас. Батько, згодилися, зараз прийдуть сюди. Я почув і побіг мерщий тобі сказати про цю радість. Може, і нам щастя знов усміхнеться. Марися. слава Богу! Микола, здається, і Степан приїхав. Приїхав він у батька. То я зостанусь. Входить Степан. Іди, Марисю, папінька тебе кличуть. А, Микола, здравствуй. Микола поцілувавшись. «А що, як батько?» «О, не питай, змарніли зовсім. Ти ж надовго приїхав. Зовсім. От і чудесно. Який же я радий, що ти зостанеться в селі. Знов за вирішуєм».